Кач, ми навіть не попередили, бідкалася прищила. Та я й сама ще до вчорашнього вечора не знала, що так вийде. Тітонька вертається додому в понеділок, а сьогоднішній день мала провести в гостях у подруги в Шарлотауні. Але вчора ввечері ця подруга подзвонила їй по телефону і попросила не приїздити, бо в них удома скарлатина. То я запропонувала поїхати сюди, бо ти ж хотіла познайомитися з нею. Ми ще заїхали до Вайн Сенс і взяли із собою пані Пендекстер, яка зупинилася в тамтешньому готелі. Вона теж тітенчина подруга, живе в Нью-Йорку, а чоловік у неї мільйонер. Надовго ми лишитися не зможемо, бо пані Пендекстер мусить о п'ятій годині повернутися назад у готель. Доки дівчата розпрягали коня, Ен кілька разів упіймала на собі спанталичений здивований погляд при сили. Чого вона так дивиться? – ледь ображено думала Ен. Коли не знає, як-то міняти чехол на парині, то може це собі хоч уявити. Коли присила вже пішла до вітальні, а Ен іще не встигла майнути нагору, у кухні з'явилася Діана. Ен ухопила свою приголомшову подругу за руку. «Діано, ти знаєш, хто сидить зараз там у вітальні?» «Пані Шарлотта Морган!» «І дружина якогось нью-йоркського мільйонера!» «А я в такому вигляді!» «І на обід немає нічого!» «Подім холодної шинки!» «Діано!» Тут Енн зауважила, що і Діана дивиться на неї тим самим спонталичним поглядом, який до вона помітила в очах присили. Це було вже занадто. «О, Діано! Не дивися на мене так!» – простогнала вона. «Ти ж повинна знати, що й найухайніша людина у світі не може змінити напірник на парині і лишитися чистою!» «Це... це... це не пух!» – заволгалася Діана. «Це... це у тебе ніс, Енн?» «Ніс?» О, Діана, що ж могло з ним статися?» Енн кинула до маленького лістерка над мийницею. Один-єдиний погляд відкрив гірку правду. Ніс у неї яскравів і сліпив багрянцем. Енн упала на диван. Упевненість у собі остаточно її покинула. «Що це таке?» – запитала Діана, у якої цікавість, зрештою, взяла гору над чунністю. «Я думала, що протарила його ліданою від а то була червона фарба, якою Маріла позначає кухонні рушники», – пронувала згорьована відповідь. «Що мені робити?» «Змий її», – порадила практична Діана. «А якщо не змиється?» «Колись я пофарбувала собі коси. Тепер ніс. Коси мені Маріла тоді постригла, але для носа, боюся, це не годиться. Ох, знову я покарана за марнославство. славство». І я це заслужила, хоч і не тішить мене така думка. Скоро я почну вірити в нещасливу свою зорю, хоч пані Лінт каже, що це дурниці, бо міру лиха кожному визначено наперед. На щастя, фарбу вдалося легко змити, і Енн трохи заспокоєна рушила до себе у кімнату на східнім піддащі. А Діана побігла додому. Невдовзі передягнувшися та оговтишись, Енн вийшла у вітальню. Біла муслінова сукня, яку вона так сподівалася обрати до зустрічі з пані Морган, весело тріпотіла, сохнучи на мотузці. Отож довелося приймати гостей у Чорній Батистовій. Вона розпалила в печі і вже настоювався чай, коли прийшла Діана з накритим полумиском у руках. Принаймні вона таки обрала білу муслінову сукню. Це тобі від моєї мами, сказала Діана, піднімаючи кришку і, являючи вдячним очам Н порізану і гарно викладену курку. Окрім курки, до столу Н подала свій жоспечений хліб, чудове масло і сир, Марілен фруктовий пиріг та її ж варення з мірабелі, що плавала в золотавому сиропі, мов у загуслому сонячному сяєві. Стояла там і ваза з великим букетом білорожевих айстер. Та втім, гостина була доволі скромною, якщо прийняти її з вишуканим банкетом, який іще зовсім недавно Ен готувала для пані Морган. Проте, голодні гості, здавалося, не вважали, що на столі чогось бракує, і прості невибагливі страви їли з неприхованим задоволенням. А через кілька хвилин і сама Ен уже не думала, що є і чого немає в неї на столі. Хоч зовнішність пані Морган і розчарувала її відданих читачок, це їм таки довелося визнати, проте сама письменниця виявилася чудовою співрозмовницею. Вона багато мандрувала і уміла захопливо розповідати. У житті їй довелося зустрічати багатьох людей, а про свій досвід вона розповідала весело і дотепно, мов би переказуючи мудру і цікаву книжку. Та за цими жартами і іронією безпомильно вчувалася ніжність і добросердність, що змушувало до неї прихилятися, так само, як жвавий розум змушував неї захоплюватися. Крім того, вона не мала бажання залишатися в центрі уваги і уміла не лише говорити, а й слухати. Тож у її товаристві Енн і Діана почувалася цілком невимушено. Вродлива пані Пендекстер говорила мало, хіба постійно всміхалася, а курку, фруктовий пиріг та варення їла так елегантно і вишукано, мов би споживала нектар і амброзію. А проте, як заважила потім Ендіані, така божественна красуня, як вона, не конче мусить говорити, їй достатньо лише тішити око. А після обіду всі пішли гуляти з закоханих, долиною фіалок та березовим шляхом, через ліс привидів аж до джерела Дріад, де, зручно посідавши, провели ще півгодини в розмові. Пані Морган поцікавилася, хто дав таку назву лісовій привидів, і сміялася до сліз, слухаючи драматичну історію Ен про незабутню мандрівку хащами в Чаклунську присмеркову годину. Це було насолода для розуму і серця, правда ж? запитала Ен, коли гості поїхали, а вони з Діаною лишилися самі. Навіть не знаю, чим я тішилася більше оповідками пані Морган чи блискучою вродою пані Пендекстер, і ми значно краще провели час, ніж якби мусили заздалегідь готуватися до їхнього приїзду і оздоблювали стіл. Лишайся, Діану, поговоримо про все за чаєм». Прістсила каже, що зови це пані Пендекстер заміжня за англійським графом, і все одно вона попросила щасливого славового Сказала Діана так, Наче то були два незіставні факти. «Смію припустити, що навіть сам англійський граф не відвернув би свого аристократичного носа від славового варення Маріли», – гордо заявила Ен. Увечері, розказуючи про події того дня Марілі, Ен не згадала прикрості, що спіткала її ніс. Однак рідину від ластовиня вилала за вікно. «Більше ніколи не робитиму таких речей», – мовила дівчина з похмурою рішучістю, вони корисні для обачних поміркованих людей. Але тому, хто, як я приречений на повсякчасні помилки, це означає випробовувати долю. РОСТІЛ 21 Мила пана Лаванда Розпочався новий навчальний рік, і Ен повернулася до роботи з меншою кількістю теорій і помітно більшим досвідом. У школі з'явилося кілька нових учнів. Круглооких шести і семи літок, які щойно вирушали мандрівку до світу чудес Було серед них і Девіс Дорою Девіс сидів за партою з Мілті Болтером, який ходив до школи вже торік І новачком у цьому світі не був Дора ще в недільній школі уклала угоду про союз із Лілі Стоун Проте першого дня Лілі до школи не прийшла Отож Дора була тимчасово приписана до міри Балкоттон що мала вже 10 років, і видавалася їй однією із старших дівчат. «Мені подобається школа», – казав Деві, – «надвечір Марілі. Ви говорили, що тяжко мені буде сидіти чемно, і воно й справді так було. Я бачу, ви часто кажете таке слушне, але я міг метляти ногами під партою, і це дуже помагало. Як добре, коли є стільки хлопців, і можна побавитися. Я сиджу з мінті Болтером, він хороший». «Мілті вище за мене, але я ширший. Добре сидіти на задній лаві, але там усе одно не вийде сидіти, доки ноги не діставатимуть до землі». А ще Мілті намалював на своїй дощці Н, і вона вийшла страшно жахливо. І я сказав, що коли він так малюватиме Н, то я його на від духу пелю. Спершу я хотів сам його намалювати, з рогами і хвостом, але подумав, що це скридить його почуття – а Енн каже, що кривдити чужих почуттів не можна. Це, мабуть, жахливо, коли тобі кривдять почуття. Тому, коли вже треба щось зробити, краще когось відлупцювати, аніж кривдити почуття. І Мілті сказав, що він мене не боїться, але може поступитися і назвати малюнок інакше. Він стер ім'я Н, а замість нього написав Барбара Шоу. Мілті її не любить, бо вона його кличе гарним хлопченятком а якось навіть погладила по голові. Дора гуртовито заявила, що школа їй сподобалася, проте сиділа вона ще тихіше, ніж зазвичай. Коли ж у сутінках Маріла зволіла їй іти спати, дівчинка рушила неохоче, а тоді зайшлася плачем. Я, я боюся, схлипла вона, «Я не хочу йти сама в потемках. Що це ти вигадуєш? здивувалася Маріла. Ти ж усеньке літо ходила спати сама і ніколи не боялася. Проте Дорен плач не вщухав. Ен лагідно обійняла її і пошепки запитала. «Розкажи мені, серденько». «Скажи, Ен, чого ти боїшся?» «Дя... дядька Міребел Коттон», – заплакала Дора. «Вона мені сьогодні в школі розповідала про свою сім'ю. У них майже всі родичі померли. Усі дідусі бабусі, і ще багато дядьків і тіток». Мірибл каже, що це такий звичай у них – помирати, і вона дуже пишається, що в неї стільки мертвих родичів, і розказала мені все, від чого вони померли, і що казали перед смертю, і які були в трунах. І вона каже, що один її дядько ходив довкола будинку вже тоді, як помер, і його поховали, і це бачила її мама. Я не боюся всіх інших її родичів, але не можу забути про цього дядька. Енн поклала дороду ліжка і посиділа поруч, аж доки та заснула. Наступного дня вона залишила Мірабел Коттон у класі під час перерви і лагідно, але твердо дала їй зрозуміти, що коли вже трапилося їй нещастя мати дядька, який і по власнім похороні втиняється собі навколо будинків, то розповідати про такого ексцентричного пана своїй юні однокласниці геть погано. Мірабел цей присуд видався надзвичайно жорстоким – Бо шкодини і так мало чим могли похвалитися. Як же тепер вона підтримує свій шкільний престиж, коли заробляти капітал на сімейному приводі їй заборонено. Вересень у стиха перейшов у багряно-золотий благодатний жовтий. Якось надвечір у п'ятницю до зелених дахів зайшла Діана. «Ен, я сьогодні одержала лист від Еле Кімбал. Вона запрошує нас завтра на чаювання. Познайомитися з її кусиною, Ірен Трент, яка приїхала із Шарлотауна. Але наші коні завтра зайняті, і ваш поні кульгає, тож, мабуть, нікуди ми і не поїдемо. То ходімо пішки, запропонувала Енн. Якщо йти через ліс, вийдемо на Вестграфтинську дорогу, якраз неподалік від ферми Кімбеллів. Це лише чотири милі, а додому пішки йти ми не будемо, бо нас, напевно, відвезе Олівер Кімбелл. Йому потрібен привід, щоб висловнути Еймонлі до Керрі Слоун, а батько не хоче давати йому коня. Отож, дівчата постановили собі те пішки, і наступного дня вирішили стежиною закоханих повз дальні закутки ферми Катпертів. Там і розпочиналася дорога, що вела в глиб густого лісу, де росли в бранні овогненно-золоті шати, буки і клени. Мерехтіло соняште сяйво, і усе тонуло в спокійному багряному безруху. Рік наче вкляк, і молиться в порожньому соборі, налитому різноколірним світлом, крізь вітражі, мрійливо проказала Ен. Не квапиться в такому лісі, правда ж? Так само, як бігати в церкві. Та все одно мусимо пришвидшити крок, зауважила Діана, позирнувши на годинника, так чи сяк, а часу в нас небагато. Гаразд, я піду швидко, але не проси мене розмовляти, відповіла Ен, прискорюючи крок. Я хочу насолодитися красою цього дня. Це, мов, кубок неземного вина, що піднесли мені до губ. І з кожним кроком я роблю ковток. Напевно, це неземне вино запалило її так, що на роздоріжжі Ен повернула ліворуч. Їй слід було взяти праворуч, та згодом вона незмінно вважала цю помилку найщасливішою в житті. Дівчата вийшли на безлюдну, порослу травою дорогу, здовж якої купчилися молоді ялинки. «Де це ми?» – спанталично вигукнула Діана. «Це не везграфтонська дорога?» «Ні, це головна дорога до Міддлграфтона», – відказала присоромлена Енн. «Мабуть, я не туди повернула на роздоріжжі». Хто зна, де ми опинилися. Але звідси до обійця Кімбелью, мабуть, іще милі зу три. Тоді ми будемо там чи не у п'ятій, бо зараз уже пів на п'ято, розпачила вамовла Діана, вкотре позираючи на годинника. Доки ми прийдемо, вони встигнуть випити чай і муситимуть знов накривати на стіл. Може, вертаємося додому? Зніяковіло запропонувала Ен. Проте Діана, поміркувавши, заперечила. Ні. «Коли вже зайшли так далеко, ходімо, проведемо в них вечір». Та за кілька яртів вони натрапили на нове розторіжжя. «Куди нам тепер?» – засумнівалася Діана. Ен похитала головою. «Не знаю, але схибити ще раз ми не можемо. Ось хвіртка, а за нею стежка, біжуть примісніку в ліс. Там десь має стояти будинок. Ходімо, спитаємо дорогу». «Як тут романтично?» мовила Діана, петляючи стежкою поряд з Ен. Бігла та стежка між старезних ялиць, які, сплітаючись гілками, оповивали все попід собою незмінним мороком, де не могло рости ніщо, крім моху. Оба бабіч неї віднілася лише бура лісова земля, що її подеколи навскіз торкалися сонячні промені. Усе тут було застигле, непорушне, і, мовби таки несказанно далеке від світу з усіма його турботами. У мене таке відчуття, що ми йдемо крізь зачаклований ліс, прошепотіла Ен. Як ти гадаєш, Ано, ми знайдемо потім шлях назад у реальний світ, а тут повинен бути замок, у якому чарівним сном спить принцеса. За наступним же поворотом. Вигукнув перед ними, звісно, не замок, а будиночок, що здавався не меншою дивовижею в цій провінції, де охайні дерев'яні ферми були схожі одна на одну, мов дві краплі води. Уздрівши його, Ен заклякала, приголомшена. Діана ж вигукнула. «О, я знаю, Деме. це кам'яничка пане Лаванде Люїс. Вона буцімто кличе її про хіскомлуни. Я багато про неї чула, але досі жодного разу тут не була». «Хіба на романтичне місце?» «Наймиліше, найпрекрасніше місце з усіх, що я бачила і навіть уявляла», захоплено мовила Ен. «Мов без казки чи з дивовижного сну?» Кам'яничка була низенька, побудована з нерівного морського пісковику. У її гостроверхому даху видніли два віконця з дерев'яними дашками та два великі комини. Стіни її Суціль заросли пишним густим плющем, якому легко було звиватися по шростких брилах. Усіні приморозки вже забарвили його розкішні відтінки бронзи та червоного вина. Перед будиночком простягнувся сад, до якого вала й стежина від хвіртки, де стояли дівчата. З одного боку він прилягав до будинку. Із трьох інших був оточений старою кам'яною огорожею. Зусіпич порослою травою, мохом і папуритью, аж нагадувала вона височенький зелений горбочок. Праворуч і ліворуч над неї ялиці розпросторювали гілки, мов долоні. Унизу пролягав невеличкий свіжоскошений конюшиновий ложок, що тягнувся аж до блакитного вигину річки Графтон. Жодного дому Через чищеної ділянки під ферму довгруш не було видно. Лише долини і пагорби, засаджені молодими пухнастими сосунками. «Хто знає, яка вона та пана лаванда?» – боязково мовла Діана, відчиняючи хвіртку в сад. «Кажуть, що дуже химерна. Тоді з нею цікаво поспілкуватися», – рішуче відказала Ен. «Химерні люди завжди цікаві, які б не були. Хіба й не казала, що ми вийдемо до чарівного замку? Не дарма ж цю стежину зачеклували ельфи. «Хоч, Лаванда Льюіс і не принцеса», – засміялася Діана, «Вона стара панна, їй 45, і коси в неї вже геть сиві, як я чула». «То все через закляття», – упевнено проказала Енн. Серце вона й дотепер юна і прекрасна, якби лиш ми знали, як її розчеклувати, «Пана Лаванда вийшла б нам на зустріч, така вродлива, осяйна. Та ми не відаємо. Це завжди знає тільки принц. А її принц іще не з'явився. Може, його спіткало фатально лихо? Але так ніколи не буває в казках». «Боюся, він уже з'являвся тут і пішов геть багато років тому», – відповіла Діана. «Вона, – кажуть, – була заручена зі Стівеном Ірвінгом, батьком Пола. Та вони посварилися» і відтоді більше не зустрічалися. «Тихо!» – застрігла її Енн. «Двері відчинені!» Дівчата спинилися на порозі під заростями в'юнкого плюща і постукали. Зсередини долинули чиїсь швидкі кроки, і перед ними постала чудернацька маленька особа, років 14, керпата, веснянкувата із з таким широким ротом, що він здавалося і справді простягався від вуха до вуха. Дві її довжелезні русяві коси були перев'язані велетенськими синіми бантами. «Чи вдома, пана Льюіс?» – запитала Діана. «Так, мем, приходьте, мем. Я повідомлю пану Лаванду, мем. Вона на горі, мем». І з цими словами маленька покоївка здиміла. Дівчата лишилися у вітальні самі і зацікавлено розвернулися довкола. І зсередини – Дивовижний будиночок приваблював не менше, ніж і зовні. Стеля в кімнаті була низька, а на двох невеличких квадратних вікнах гойдалися мослінові фіранки. Старомодні, причудово збережені і доглянуті меблі тішили око. Проте мусимо визнати щиро: найбільшою привабою в кімнаті для двох молодих дівчат, які щойно пройшли чотири милі на свіжому осінньому повітрі, був накритий. До чаю стіл із ясно блакитним порцеляновим сервізом, різноманітними ласощами, прикрашений папоротю, що надавала йому, як виселилася Ен, святковості. Пана лаванда, напевно чекає гостей, прошепотіла вона, стіл накритий на шістьох, а яка в неї кумедна покоївка, мов посланець зі світу ельфів. Вона могла б провести нас туди, та мені хочеться побачити пану Лаванду. Але тссс, ось і вона сама». В наступній ж жмитті до них вийшла панна Лаванда Льюїс, І дівчата, забувши від подову про добрі манери, зачудовано дивилися на неї. Вони гадали побачити звичайнісіньку стару діву, кощаво і з суворо закрученим попелястосим волоссям і в окулярах. Проте жінка, яка постала перед ними, аж ніяк її не нагадувала. Була вона невисока, з білосніжним густим кучерявим волоссям, ретельно вкладеним у хайні букві. З-під тих буквів усміхалася їм юне, ще майже зовсім дівоче лице, з гарно окресленими вистами, великими лагідними карими очима, рожевим рум'янцем і ямочками. Справжніми ямочками на щоках. На пані Лаванді була елегантна сукня із кремового мусліну, уся гаптована блідорожевими трояндами, сукня, котра на більшості дам її віку, здавалася безсміховинно дитячою, проте їй личила просто бездоганно. Шарлота IV сказала, що ви до мене, пролунав голос пані Лаванди, який так гармонійно доповнював її зовнішність. «Ми хотіли спитати дорогу до Вестграфтона», – пояснила Діана. «Маємо запрошення на чай до пана Кімбала, та в лісі пішли не тією стежкою і вийшли на головну дорогу замість Вестграфтонської. Від вашого обійстя нам слід йти ліворуч чи праворуч?» «Ліворуч», – відповіла пана Лаванда, невпевнено глипнувши на святково прибраний стіл. Тоді, мов натхненна, раптовою поривчастою рішучістю вигукнула. Та, може, ви лишся на чай зі мною тут? Будь ласка, лишайтеся, доки ви прийдете, у пана Кімбела вже й мене чаювання, а ми із Шарлотою Четвертою ласкаво просимо вас. Діана запитально глянула на Н. Ми лишилися без залюбки, відповіла та не вагаючись, бо їй так куртіло, що найбільше дізнатися про цю дивовижну пану лаванду. Якщо це не задасть вам клопоту, «Ви ж чекаєте інших гостей, правда?» Пана Лаванда знову глипнула на чайний стіл і зашарілася. «Я знаю, вам це здасться дурницею», – мовила вона, – «бо це справедешня дурниця, і мені буває соромно, хіба тоді, як мене заскочить. Я не чекаю нікого, це лише гра. Бачите, мені було так самотньо, але сюди майже ніхто не заходить, бо мій дім далеко від дороги, і Шарлоті Четвертій було самотньо» то я вдала, що чекаю гостей, наготувала все і стіл накрила, поставила материн весільний сервіс і вбрала гарну сукню. У Діани майнула думка, що пану Лаванду не дарма кладуть химерною. Треба ж таки, 45-літня жінка, мов дівчисько, бавиться в гості. Проте в Ен блиснули очі, і вона радісно вигукнула. «О, ви теж любите все уявляти?» Почувши це теж, Пана Лаванда зрозуміла, що перед нею рідна душа. Так, рішуче зізналася вона, хоч це й дивно у мої літа, але яка користь із буття незалежною старою панною, коли не можна втнути дурницю, якщо захочеться, і нікого це не скривдить. Людина мусить чимось тішитися. Часом я думаю, що не змогла б жити без таких запав, хоч рідко хто мене і заскочить із ними, а Шарлота четверта нікому не розповідає. Але сьогодні ви мене заскочили, то я рада, бо маю справжнє товариство. І стіл до чаю накритий. Пройдіть, будь ласка, до кімнати для гостей і зніміть капелюхи. А я побіжу на кухню, гляну, чи Шарлотта четверта зняла чайник з вогню. Вона хороша дівчинка, але чайника ніколи не знімає. І сповнена гостинності, пана Лаванда вибігла до кухні, а дівчата піднялися до гостьової кімнати, білосніжною, як і двері до неї, налитої світлом, що суталася крізь поросли плющем віконця, Кімнати, де мали б, як висловилася Ен, розквітати щасливі сни. «Дивовижна пригода, а геш?» – мовла Діана. «Яка вона чудова, ця пана Лаванда, хай навіть і трошечки дивна. Зовсім не схожа на стару пану». «Вона як музика в людській подобі», – відповіла Ен. Дівчата спустилися вниз, пана Лаванда несла до столу чайник, за нею дрібутіла щаслива Шарлотта четверта, старалим свіженького печива в руках. «А тепер скажіть мені, як вас звуть?» – поцікавилася пана Лаванда. «Я дуже рада, що маю в гостях дівчат, люблю молодь. З неї так легко уявляти, будь м'я й сама, ще зовсім юна». «Так гірко», – але спохмоніла вона, згадувати, що я вже стара». Отож, ви просто для зручності Діана Барі та Ен Шерлі. Можна я даватиму, що ми знайомі вже сотню років, і буду кликати вас Ен та Діаною. Звісно, так, хором відказали дівчата. Тоді сідайте зручненько і їжте, щиро запросила їх пана Лаванда. Шарлот, сядь з краєчку, і розріж курку. Як добре що я спекла біськвіт і пончики, дурниця була, звісно, робити це для уявних гостей. Шарлота IV собі так і подумала, правда, Шарлотто? Але бачиш, як добре все вийшло. Воно б не пропало, певна річ, бо ми з Шарлотою Четвертою з'їли б усе за день чи два, але бісквіт не з тих речей, які краще смакують із часом. То був пам'ятний, веселий обід, а коли він закінчився, усі вийшли в сад, що тонув у розкішному, призахідному сяйві. «Як у вас тут гарно!» мовила Діана, захоплено роззираючись довкола. «А чому викличете свій дім прихистком луни?» – запитала Енн. «Шарлотто», – зведіла пана Лаванда, «принеси не сюди бляшаний ріжок, що висить над полицею з годинником». Шарлотта четверта вистрибом подалася геть і повернулася з ріжком. «Дмухни, Шарлотто», – наказала пана Лаванда. Шарлотта дмухнула Видобувши зріжкав гучний пронисливий звук, якусь мить після того було тихо, а тоді ліс за річкою озивався розсипом чарівних відлунь, ніжних, легких, сріблистих, мовби всі ельфи сурмили у своїй країні на захід сонця. Ен і Діана захоплено скрикнули. А тепер смійся, Шарлота, смійся гучно! Шарлота, яка б слухалася в і тоді, коли пана Лаванда звалила їй постояти на голові, вистрибнула на камінну лаву і голосно щиро засміялася. І знову богряний ліс та порослий соснами берег річки озвалися від луннями, як ніби ціле юрмисько ельфів передражнювало її сміх. «Усім подобається моя луна», – похолилася пана Лаванда так, мов луна була її особистою власністю. «Я і сама її люблю, з неї при чудове товариство, якщо тільки мати уяву. Ми часто сидимо тут тихими вечорами, я і Шарлота Четверта, і балуємося з нею. Шарлотто, він ріжок і повіз гарненько на місце». «Чому викличте її Шарлотою Четвертою?» – спитала Діана, замалим не вмираючи від цікавості. «Просто, щоб подумки не плутати з іншими шарлотами, серйозно відповіла пана Лаванда. Вони всі такі схожі, що я і відрізнити їх не годна. Її насправді звуть не Шарлотою, а... не згадаю, як же? Здається, Леонорою. Так, Леонорою. Бачите, у чому річ. Коли 10 років тому померла моя мати, я не могла тут бути сама. І грошей не мала, щоб платити дорослій наймичці. Ото і взяла малу Шарлоту Бомен. Вона тут боролася, а я готувала її і одягала. Її справді звали Шарлотою. То була Шарлота Перша, їй тоді було тринадцять, а в шістнадцять вона поїхала до Бостона, щоб там влаштуватися краще. До мене перейшла її сестра, Джульєта. Мабуть, пані Бомен мала слабкість до пишних імен, але вона страшенно нагадувала Шарлоту. То я її так і кликала. Вона не заперечувала, і я вже і не намагалася згадати її справжнє ім'я. То була Шарлота II. А коли вона поїхала, прийшла Евеліна і стала Шарлотою III. Тепер має Шарлота IV, але і вона в 16 років, а зараз їй 14, поїде собі до Бостона. Хто знає, що я тоді робитиму. Шарлота IV найменша з боманів і найкраща. Всі інші Шарлоти постійно демонстрували, що вважають мої забави дурницями, а Шарлота IV ніколи цього не робить. Хай навіть і вважає так само, але мені байдуже, що думають про мене люди, коли не дають цього знати. Ох, зітхнула Діана із жалем споглядаючи про загідне сонце. Мусимо йти, бо смеркне. Доки ми дістанемося до кімбелів. Ми так гарно провели час, пан Люїс. Ви прийдете до мене знову? прохвально запитала пана Лаванда. Висока Ен обійняла маленьку господиню прихист колони. «Неодмінно прийдемо», – пообіцяла вона. «Нарешті ми знайшли вас, і будемо зловживати вашою гостинністю. А зараз нам час іти. Мусимо відірватися одне від одного», – як каже Пол Ірвінг щоразу, коли приходить до зелених дахів. «Пол Ірвінг?» – лей затримтів голос пана Лаванди. «Хто це? Я не знала, що в Айвон живе хтось із таким прізвищем». Подумки Ен дорікнула собі за необачність. Вона і не згадала про колишні заручини пана Лаванди, коли в розповіді вихопилося ім'я Пола. «Це мій учень», – обережно пояснила дівчина. «Торік він приїхав з Бостона, а живе у бабусі, пані Ірвінгс над узбережжя». «Син Стівена Ірвінга?» – запитала пана Лаванда, схиляючись і ховаючи лице над клумбою із квітами, що на їхню честь була названа. «Так?» «Я подарую вам по букету лаванди, дівчата», весело мовила пана Лаванда, начеб і не розчувши відповіді на своє запитання. «Яка це гарна і духм'яна квітка, правда?» «Моя мама завжди любила ці квіти. Це вона їх тут висадила колись давно. І тато теж любив, тому і назвав мене Лавандою. Він знався з її братом і приїхав якось із Графтон до його батьків. Там побачив його сестру і закухався з першого погляду. Йому від великій Натоля гостей... Де прострадла пахла лавандою, він лежав усю ніч без сну і думав про своє кохання. Він полюбив тоді аромат лаванди і тому дав мені таке ім'я. «Приходьте до мене ще, не забувайте. Ми чекатимемо. Шарлота четверта і я». Вона відчинила їм хвіртку під ялинами, ураз, мови, безмарнівши і постарівши. Її лице вже не світилося щастям. І хоч прощальна усмішка чарувала незмінною юністю, та озирнувшись від першого ж повороту на стежині, дівчата побачили її на старій камінній лаві в саду під Осокором. Пана Лаванда сиділа, втомлено схиливши голову на руку. «Вона дуже самотня», – тихенько проказала Діана. «Треба частіше до неї приходити». «Я думаю, батьки дали їй саме те єдине ім'я, що так бездогано їй пасує», – відповіла Енн. Якби вони були настільки сліпі, що назвали б її Елізабет, Неллі чи Мюріель, її однаково всі кликали б лавандою. Це чудове ім'я, що нагадує старомодні, витончені компліменти та єдвабні шати, А моє пахне лише хлібом з маслом, шиттям та хатньою працею. «О, ні», – заперечила Діана, мені твоє ім'я видається статечним і гідним справжньої королеви. Та навіть якби тебе звали…» Карен Хапух, я любила б і це ім'я, були ж ми самі робимо власні імена розкішними чи потворними. Колись я любила ім'я Герті, і Джозі теж, та відколи знаю Герті і Джозі Пай, вони для мене стали нестерпно бридкі. «Яка прекрасна думка, Діано», – захоплено мовила Ен, – «жити, щоб прикрашати власне ім'я, навіть коли саме воно і не гарне». Щоб для людей воно означало щось приємне і чудове, і вони вже ніколи не думали про саме ім'я. Дякую тобі, Діана. Розстіл 22 Таке-сяке То ви чай у Леванда Льюіс? Поцікавилася Маріла наступного дня за сніданком. Яка вона тепер? Я вже 15 років її не бачила. останнє то було в Графтунській церкві, Мабуть, вона сильно змінилася. «Деві Кіт, коли хочеш взяти щось, а дотягтися не можеш, попроси. Хай тобі подадуть, не лягай на стіл. Чи колись ти бачив, що Пол Ірвінг так поводився у нас в гостях?» «Але в нього руки довші за мої», – буркнув Деві. «Бо вони в нього росли аж 11 років, а в мене тільки 7. І ще я попросив, чесно-чесно, але ви розмовляли собі з Ен і не чули, що я кажу». А ще Пол завжди приходить сюди тільки на чай, а тоді легко бути чемним, бо він і в половину не такий голодний, як за сніданком. Так страшно багато часу минає від вечері до сніданку. До того ж, Ен, оця ложка зовсім не більша, ніж торік, а я сам он який більший. Я певна річ не знаю, яка була тоді пана Лаванда, та навряд чи вона дуже змінилася, відповіла Ен давши дев'ї дві ложки кленового сиропу, щоб доспокоїти його. Коси в неї сніжно-білі, та лице свіже, як у дівчини, і такі милі карі очі на колір, мов дерева в лісі, з іскорками сонячних променів. А голос її нагадує білий атлас, і сміхливий струмок, і чарівні цвіночки. Усе разом. «Замолоду її вважали красуною», – мовила Маріла. Ми не були з нею добре знайомі, але вона мені подобалась. Хоч і тоді вже дехто казав, що вона дивукувата. Деві, коли ще раз таки побачу, їстимеш сам. Після всіх, як француз. Майже всі розмови між Ен і Марілою, що відбувалися в присутності двійнят, були пересипані подібними зауваженнями і докорами, зверненими до Деві. Цього разу, хай як прикро зізнаватися в такому, Неспроможний зібрати останні краплі сиропу ложкою, хлопчик спростив собі завдання, хапавши тарілку обома руками і заходившись вилизувати її рожевим ізочком. Ен глянула на нього так перелякано, що маленький грішник, почервонівши, напівприсоромлено, напівзухвало заявив: "Бо так нічого не пропадає. Тих, хто не схожий на інших, завжди вважають диваками", відповіла Ен. "А пана Лаванда таки ні на кого не схожа. Хоч і важко сказати, чим саме. Може тим, що вона з тих людей, які ніколи не старіють? Кожна людина мусить старіти з його власним поколінням, заперечила Маріла, доволі недбало, вживаючи займенники. А коли ні, то усім буде зле. Я думаю, Лаванда Льюіс геть віддалилася від життя. Вона жила там самотою, доки всі про неї забули. Та її кам'яничка – один з найстаріших будинків на острові. В її ще 80 років тому звів старий пан Льюїс, коли приїхав з Англії. «Деві, не штовхай доробу під лікуть, я все бачила. І не вдавай, наче ти винен. Що це коїться з тобою нині?» «Може, я з лівої ноги встав?» – припустив Деві. «Мілті Болтер каже, що тоді увесь день у тебе все летітиме шкараперть». Йому так бабуся сказала. «Але чому з лівої ноги?» І що робити, коли ліжко стоїть правим боком до стіни? Скажіть, я хочу знати. Мені завжди було цікаво, що сталося між Стівеном Ірвінгом та Лавандою Льюїс. володалі Маріла, не звертаючи уваги на Деві. Адже вони були заручені 25 років тому, а потім розірвали стосунки. І хто зна, у чим там річ. Але щось відбулося, напевно, жахливе, бо він поїхав до Штатів, і відтоді більше не приїздив додому. «А може, нічого жахливого і не сталося?» «Дрібниці часто завдають нам більшого клопоту, ніж серйозні і важливіші речі», відповіла Енн із раптовою проникливістю, якої не замінить жоден життєвий досвід. «Маріло, не кажіть, будь ласка, пані Лін, що я ходила до пана Лаванди. Вона почне розпитувати, а я не хочу відповідати, і певна, що і пана Лаванда теж не хотіла би цього». «О, Рейчел неодмінно зацікавилася би», – кивнула Маріла. «Хоч зараз їй і нема коли втручатися в чужі справи. Томас хворіє, і вона майже не виходить. Та й тяжко їй, бо, здається, вона і не вірить уже, що він одужає. Якщо із ним щось станеться, Рейчел буде геть самотня, бо всі діти виїхали на захід, окрім Елізи, чоловіка якої вона недолюблює». Рейчел каже, якби Томас виявив силу волі, то враз одужав би». «Але яка втім користь? Горбатого могила виправить?» – продовжувала Маріла. Томас Лінд з роду віку не мав сили волі. Замолодо слухався матері після одруження Рейчел. Дивно, як він наважився захворіти без її дозволу. Проте не можна так казати. Рейчел була йому доброю жінкою. Без неї він, напевно, нічого би у житті не досяг. Коли вже й судилися бути під підкаблучником – то добре, що йому дісталася така тямуща і розумна дружина, як вона. Проте Томас і не опарався. Принаймні так йому не доводилося приймати жодних важливих рішень. «Деві, не кортийся, як в'юн!» «Але мені нема чого робити!» – запхенькав Деві. «Їсти більше не можу, а дивитися, як ви Н їсте, дуже страшно нудно!» Ну тоді йдіть і Дорої на двір і погодуйте корей!» – відказала Маріла. «Тільки дивися мені!» Не скуби білого когота за хвіст. Але мені потрібне пір'я, коли ми бавимося в індіанців, посміхнів Деві. Мітті Болтер так приндеться, бо йому пір'я мати віддала, коли зарізала їхнього старого білого індика. Ви теж могли б мені дати хоч трошечки. У того білого когота пір'я он як багато. Візьми на горищі старий віночок для пороху, сказала Енн. А я тобі його пофарбую червоним, жовтим і зеленим. Зіпсуєш хлопця Буркнула Маріла Коли Деві, цейчи від щастя Вибіг слідом за своєю статечною сестрою на двір Маріла багато чого засвоїла Впродовж останніх шести років Та все ж не могла позбутися думки Що дитячим бажанням Поторати безперечно шкідливо Усі його однокласники мають пера Для горевіндіанців То Деві й собі хоче Відповіла Ен Я добре знаю як воно Ніколи не забуду, як мені хотілося пишних рукавів, коли в інших дівчат вони були. А Деві я не боюся зіпсувати. Навпаки, його поведінка стає щодень ліпша. Згадайте, який він був, коли приїхав сюди рік тому. Еге ж, тепер як пішов до школи, він уже не такий шибеник, визнала Маріла. Певно, башкетує там з іншими хлопцями. Але дивно, чому не пише Річард Кіт. Останній лист від нього був у травні». «Я вже боюся того листа», – зітхнула Енн. «Коли він прийде, я не наважуся його розгорнути і прочитати, що двіняти час справити до дядька». Лист прийшов через місяць, але не від Річарда Кіта. Один з його друзів писав, що Річард Кіт помер від сухот два тижні тому. Автор листа був іще й виконавцем останньої волі померлого, згідно з якою статок у розмірі двох тисяч доларів – передавався пані Марілі Катберт із правом опікунства над Девідом та Дорою Кіт до їхнього повноліття чи шлюбу. Доти відсотки знаданої суми належало витрачати на потреби дітей. «Звісно, радіти будь-чому, пов'язаному зі смертю, не можна», – серйозно мовила Енн, – «шкоди бідолашного пана Кіта. Але я така рада, що Девід з Дорою залишиться в нас». «А я рада, що будуть гроші», – відповіла практична Маріла. Я і хотіла залишити дітей, та не знала, чи пригодую, навіть тоді, як вони підростуть. Грошей за оренду ферми ледь вистачає на господарство, а я присяглася, що ні цента із твоєї платні на двійнят не піде. Ти й без того робиш для них забагато. Дорі, той новий капелюх, що ти купила, був потрібен не більше, ніж коту другий хвіст. Але тепер вони забезпечені, мені на душі спокійніше». Деві і Дора втішилися, почувши, що лишаються в зелених дихах назавжди. Смерть дядька, що його вони ніколи й не бачили, не могла похитнути їхньої радості. Проте Дора все ж мала деякі сумніви. «Дядька Річарда поховали?» тихенько запитала вона Пен. «Так мило, звісно». «А він? Він не такий, як дядько Міребел Коттон?» пролунав іще більш схвильований шепіт. «Він же... «Не ходитиме навколо потинку, правда, Ен?» Ростил 23. Історія пани Лаванди «Я піду сьогодні прихисток стоклуни», – сказала Ен надвечір однієї з грудневих п'ятниць. «Здається, сніжитиме, застерегла її Маріла. «Я встигну туди раніше і залишуся там на ніч. Діана зі мною не піде, у неї гості, а пан Лаванда, напевне, сьогодні мене чекатиме». Я вже два тижні в неї не була. Після найпершого жовтневого візиту Ен часто заходила в Прохестоклоне. Деколи вони з Діаною приїздили бречкою, деколи йшли пішки напростец через ліс. Часом, коли Діана не могла скласти їй компанію, Ен ходила сама. Поміж нею і паною Лавандою розквітла та міцна і благодатна дружба, яка буває лише між дорослою жінкою, що зберегла в серці свіжість юності, та дівчиною, чия уява і інтуїція, статні замінити життєвий досвід. Ген, урешті-решт, відшукала справжнісіньку рідну душу, а в самотні, сповнене лише мріями життя пана Лаванди, що світ покинула, що й світ її покинув, вони з Діаною принесли веселий, радісний дух молодості, і реальності, сповниши відлюдницьку оселю щасливим відчуттям зовнішнього світу Шарлота IV незмінно вітала їх найширшою зі своїх усмішок А усмішки в Шарлоти було дивовижно широкі Бо дівчат оподобала її люба господині Та й сама вона щиро до них прихилилася Ніколи ще не панувала в старому будиночку така завзятюща радість як тієї прекрасної довгої осені, коли був листопад, як другий жовтень, і навіть у грудні, мов улітку, мерехтіли тумани і саїло сонце. Але того дня грудень, начеб згадавши, що на дворі зима, раптом посмутнішив і набормосився, усім безвітряним своїм заціпанінням пророкуючи снігопад. І все ж, прямуючи між сірих буків, Енн тішилася прогулянці – і їй не було самотньо. В уяві дівчина прикликала собі веселе товариство, з яким подумки вела жваву бесіду, цікавішу і тутепнішу, ніж зазвичай бувають вони в справжнісінькому житті. Де часом люди не виправдовують сподівань, покладених на розмову з ними. В уявні же колі рідних душ усі говорять саме те, що прагнеш від них почути. Тож і казати саме те, що хочеться висловити, з ними не прочуть легко. Отак, зі своїми невидимими супутниками, Ен вийшла з лісу на стежину, що вела до перехістку Луни саме в той мить, коли на землю тихо злетіли перші пухнасті сніжинки. За першим поворотом, під високою лопатою ялиною дівчина зустріла пану Лаванду. Вона була в теплій, густо-червоній сукні, Голову і плечі її вкривала сріблясто-сіра шовкова хустка. «Ви наче фея цього лісу!» весело гукнула її Ен. «Я знала, що ти прийдеш сьогодні, Ен!» відбивала пана Лаванда, радісно поспішаючи їй на зустріч. «А нині це подвійна втіха, бо Шарлоти четвертої немає. У неї захворіла мати, і вона поїхала додому. Якби ти не прийшла, Мені було б так самотньо, навіть мрії і луна не розрадила би. Ох, Ен, яка ж ти вродлива, додала вона раптом, поглядаючи вгору на високу, струнку дівчину з ніжним рум'янцем на посвіжлих від довгої прогулянки Вродлива і юна, щастя бути сімнадцятилітньої, правда? Я тобі заздрю, щиро мовила вона. Але ж і вам у серці сімнадцять, усміхнулася Ен. Ні, я стара, чи радше, середнього віку, а це вже гірше, зітхнула пана Лаванда. Часом я можу уявити, що це не так, але здебільшого ні, і усвідомлюю сумну істину. І не можу з нею примиритися, як більшість жінок. Та й не хочу миритися, ще кола помітила першу свою собану. Не вдавай, що розумієш мене, Енн, бо цього не збагнутися над стилітній. «Але зараз я сама уявлю, що мені теж сімнадцять. Тепер, коли ти тут, це буде легко. Ти завжди приносиш сюди юність, найцінніший дарунок для мене. Який веселий буде в нас вечір, але спершу чай. Що ти хочеш до чаю? Буде все, чого душа запрагне». Того вечора будиночок сповнював щасливий гомін. Там готували різноманітні ласощі, банкетували, сміялися і фантазували пана Лабанда і Енн поводилися геть не так, як то личило гідній 45-літній дамі та поважній статетній шкільній учительці. Потім утомлені вони посідали на килим перед каміном у вітальні, котруть мяно освітлювали хіба відблиски полум'я, де розливався аромат трояндових пелісток, що лежали у відімкненій скринці на полиці. На дворі здійнявся вітер, Стогнучи і зітхаючи, Він бився у стіни будинку І тихо стукав у вікна сніг, Мов би сотні духів негоди Просили дозволу увійти у дім. «Добре, що ти зі мною, Енн?» Мовила пана Лаванда, надкусуючи цукерку. «Якби не ти, мені було б дуже сумно». «Дуже». «То був би нестерпний чорний сум. Мрії та уява рятують хіба сонячного погожого дня». А коли темно та падає сніг, вони вже не тішать. Тоді хочеться справжнього життя. Але ти не розумієш, цього не збагнути 17-літній. У 17 ти тішишся мріям, бо віриш, що колись вони стійсняться. Коли мені було 17, Ен, я й не думала, що в 45 буду сивою старою паною, котра має в житті лише фантазії». «Хіба ж ви, стара пана, усміхнулася Енн сумним карам очам пана Лаванди. «Адже ними народжуються, а не стають. Одні народжуються, інші домагаються цього статусу, а ще дехто до нього змушений». І собі всміхнулася пана Лаванда. «Тоді ви, мабуть, його домоглися», – засміялася Ен. «І ви зробили це так елегантно, що якби всі старі пани були такі, як ви», Скоро б вони увійшли у моду. Я завжди все роблю якнайкраще, задумливо відказала пана Лаванда. Тож, коли вже судилося мені вік дівувати, я вирішила бути дуже милою старою паною. Мене вважають дивачкою, та це лише тому, що я чиню на свій розсуд і поводжуся не так, як того вимагає, на чиюсь думку, мій статус. Ен, тобі хто небудь розповідав про мене із Стівена Ірвінга? «Так», – відверто мовила Енн, «я чула, що колись ви були заручені». «Так, були. 25 років тому. Майже ціле життя. На весні ми мали побратися. Я вже пошила весільну сукню, хоч про це й не знав ніхто, крім моєї матері і Стівена». «Можна сказати, що ми з ним ледь не все життя були заручені. Стівен у дитинстві часто гостював у нас разом з мамою». І коли вони прийшли щойно вдруге, йому було дев'ять, а мені шість. Він відразу сказав, гуляючи зі мною в саду, буцім одружиться зі мною, коли виросте. Пригадую, я тоді відповіла Спасибі, а коли він пішов, урочисто заявила мамі, що мені тепер, наче гора з пліч опала, бо вже можна не боятися, що я лишуся старою панною. Бідолашна мама як вона сміялася? «Що ж тоді сталося?» – спитала Енн, затамувавши подих. Звичайнісінька, дурна і банальна сварка. Така банальна, що, уяви собі, я навіть не згадаю, із чого все почалося і хто винен більше. Почав її Стівен, та, мабуть, я підбурила його, бездумно, з опалу, адже в нього були суперники. Я була марнославна кокетка, то й вирішила трохи його підражнити а він бо так легко ображався ми розійшлися в гніві та я думала що все налагодиться і так би і сталося якби він не повернувся надто рано як не соромно це визнавати люба ен стихла голос пана лаванда мов би наважуючись зізнатися в схильності убивати людей та я страшенно вредлоїва і не сміхайся так бо це правда і тоді я уразилася а Стівен повернувся, коли мені ще не попустило. Я не слухала його і не приймала вибачень, і він пішов назавжди. Надто гордий був, щоб вертатися в І я образилася вже за те, що він не приходив. Могла б його покликати, та не наважилася. Я була горда так само, як і він. А гордість у купі з вирадливістю – то погане поєднання Н. І все ж більше я не могла нікого покухати – та і не хотіла. Я радше, би тисячу років прожила самотою, ніж вийшла за когось, окрім Стівена Ірвінга. Зараз це все видається сном. Як співчутливо ти дивишся на мене, Енн? Так дивляться лише в 17. Але все не так погано, як здається. Я щаслива і вдоволена собою людина, попри розбите серце. Так воно розбилося, коли я втратила надію, що Стівен повернеться. Та насправді, Ен, розбите серце, то геть не так жахливо, як може здатися із книжок. Воно схоже на хворий зуб, хоча це і не романтичне порівняння. Часом він болить нестерпно і вночі не може заснути, а поміж тим можна тішитися життям, мріями, відлуннями і цукерками. Так, мов би, нічого і не було. Але ти розчарована. Я вже не така цікава, як була ще кілька хвилин тому, коли ти бачила в мені лиш одвічну жертву гірких спогадів, що мужньо ховає їх під маскою веселощів. Проте, найгірше чи то найкраще в житті, Н, це те, що воно не дасть тобі повсякчас журитися, а ще раз нестиме тобі мир і щастя, навіть коли сама ти і вирішиш до кінця своїх днів опиватися романтичними стражданнями. Які смішні цукерки, правда? Я вже забагато з'їла, боюся, чи мені це не зашкодить. Але я б їх їла без кінця. Помовчавши трохи, пана Лаванда раптом сказала, «Коли вперше ти прийшла сюди, Енн, і згадала стіваного сина, для мене то було потрясінням. Досі я не могла з тобою говорити про це, але мені хочеться про нього знати все-все. Який він? Це найкраща, наймиліша дитина, що я знаю, пана Лаванда». І він теж любить фантазувати, геть як ми з вами. Я хочу познайомитися з ним, тихенько, мов сама до себе, проказала пана Лаванда. Цікаво, чи схожий він на того хлопчика, що живе тут зі мною, на мого умріяного, уявного хлопчика. Якщо ви хочете, я можу привезти поле сюди, запропонувала Енн. Так, авжеж, але трохи згодом, можу звикнути до цієї думки. «Якщо він буде надто схожий на Стівена, чи недостатньо схожий, я можу відчути радше біль, ніж утіху, Приведи його через місяць». Отак і вийшло, що через місяць Ен і Пол удвох чимчукували лісом до ботиночка, біля якого на стежині і зустріли пану Лаванду, котра від несподіванки пополотніла. «То це і є Стівенів син», – тихо мовила вона, – Боручи Пола за руку і вдивляючись у веселе, вродливе лице хлопчика, елегантному кожушку та хутряній шапці. Такий, такий схожий на батька. Егеш, усі кажуть, яке дерево такий клин, невиможено відказав Пол. Ен, що споглядала цю стену, зітхнула з полегшенням. Адже Пол і пана Лаванда прийняли одне одного і жодної незграбної скутості не передбачувалася в подальших їхніх взаєминах. Пана Лаванда, попри всю мрійливість, була дуже мудрою жінкою, тож після першої миті збентеження опонувала свої почуття і розмовляла з Полом природно і весело, як з усяким іншим хлопчиком, який прийшов би до неї в гості. Вони весело і цікаво провели день, а вечеря була такою щедрою, що стара пані Ірвінг розпачливо ціняла би руки від думки про непоправну шкоду, якої зазнав шлунок її онука. Приходь іще до мене, маленький, мовила пана Лаванда, тиснучи руки йому на прощання. Можете поцілувати мене, якщо хочете, серйозно відказав Пол. Пана Лаванда схилилася і поцілувала його. Як ти дізнався, що мені цього хочеться? пошепки запитала вона. Бо ви глянула на мене так, як дивилася мама коли хотіла поцілувати мене. Я взагалі не люблю, коли мене цілують. Хлопці не люблять такого, ви ж знаєте, пане Льюїс. Але мені було приємно, що ви мене поцілували. Я неодмінно ще прийду до вас у гості і хотів би стати вашим другом, якщо ви не заперечуєте. Я? Ні, я буду тільки рада.